El Rahimi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salamun ale rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayum din. Allahun men qofalendarom, do vet pritetindim da fala kërkojm. Bismallahi al-jelle vel al-ashi, lavdatat e bekimet, salavatat jenbe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi familjet e shokut dhe të gjitha ato që ndiejn këtu rrug dridit në fund të kësaj vote ka ndrojë na zgjencë përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas hyjjes në Medinë ka filluar që të ndër mësat të angazhohet që të normalizon jetën në Medinë pas një periudotë të gjatë të presionit dhe dhunës së ushtruar nga ana kurajve sa ishin në Mekë. Andaj sipas që kemi përmendur se shumë praktika që më patën mundsi me i kryjnë meke tash me filluan që të frimojnë me lërshënë Medina. Mirë po, korejshtë e mekes nuk kërënin nduar thapë, nuk kërënin nduar këtë qëqë. Mirë po, filluan të angazhojnë serioseshtë edhe në Medina, të shkaktojnë probleme pejgamberi të lehi së në tozën. Andaj rifilojnë provokimet e korejshtëve, në më serioza kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kërc është fashë forma të ndryshme. Një nga këto forma është se në Medinë ende fillimisht kur çimit sik kishin mbetë disa individ të aktuar që nuk i u bënë Muhamedit alaihi salatu wasallam. Ata kanë kishin bëjën edhe në i dhyjtarin e tyre. Sigurisht Allahun e ubejën selule. Dhe kështu raportet mira me Korejtën e Mekës. Këti njeriu Korejtë Mekës i dërguani një letër duke e kërcënuar se nëse nuk do të merr masa, do të thotë nuk organizohesh me luftu atë që ka ikur prej neve, Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, ose nuk e dëban, do bën. Po anihë dy opsione me luftu ose me e dëbu, nëse nuk e bënë këtë, atëra, do të mblidhemi të gjithë që jemi, në meke, o në ushtrije madhe, forëse madhe, dhe do të njësim i kahju ku, pas taj nuk do të kursim, as gratë e juaja, as fëmite juaja aske. Dhe Allah për së lulli, të mon, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, Se nuk ishin gjendje me mbrojtje pejgambersof, nuk ishin interesuar me mbrojtje pejgambersof, dhe ishte një shansë mirë për këtë tash që ta dëbontë pejgamberin sofson në armë taktike rnisje. I mbledh i mbledh disa njerëz që ta luftojnë Muhamedit sofson brenda Medinës. Dhe kur të jetë për këtë Muhamedi alayhi salatu wasalam, u takuan ata para se ata të bëjnë hapin e radhës. Në duha tha disa fjallë Muhammedi e El Sammatullin, ndërto u tha Po e shra se kurthet, kurthet e korejshve pas kanë arrit me ndiku të jë thallë Në kjo është kurth Ata nuk vinë, asë nuk e vojnë këtë Mirë po të dëshrujnë që të shkraktojnë panik në Medina Dhe po e shra se kurthet e ty një pas kanë arrit me ndiku të kjo Me ndë vërtin të ndikim të madhë Andaj në, në qofë se bin i viktim të këtyne kurthave dhe të shaktarën një vlavrasit të paparë, nëse kënë kime lëftutit, ata prejensarëve, familje jua, që të të të nërëmpe, pegamberin të të sërëm. Dhe më mbatë një fjallim që, realisht, i këndedi shumë pe ty nëse, kë është kurth për gjakderën me dine. Dhe shumë nga ata që ishë në bledhë në rrëthati, këlluan që të zvrapësën, kur aje pasë, më nëmë, Kjo plan dështoj i nëzori këmbët nga kjo pak më heret para se për te të bëhet dëvona Në nënë tjetër Sadi vërmuadhi nuk është emri pa njëve për juve kështë shkuar me këmë e bu umra dhe a i kështë raporet mira dhe miqësore me njën nga elitarë të korejshë u bëjib në khalethe Në më është atë, kur këshën raporetë mira, mitësore, më onë, këmi përmendë në rabët, edhe kur kanë qenë në idhujtarië dhe kur kanë qenë në në një rancë, më onë, në respektoni Mësafirën, në respektoni Mikoën, e këshën këtër ditë. A në e këshkojë Sadi për Muadhi në meke, i thaë u bejbëni khalefit, më gjenjë një kodë përstatëshme kër nuk ka, të më onë, njerë shumë rathqab dhe poshe jë ja propozën një kohë të doli që dë bëndë të të avavë Sadi Vën Madhi dhe e të apo e bugehli dhe këtu e provokoj Sadi Vën Madhi në rëndë dhe i tha por të mos ishte këmik që e ke këtu dhe më obibhën i khalife nuk do të këthejesh e ti i shëndoshe ratë të kështëpia jote, asë kë familia jote e keni strehu të ikurin tonë dhe e keni strehuar ata që i këmpenjere duke u mundësuar që të organizohenë, të tjendë të fortë të tash vjen këtu i lirë dhe bënd të vaftë me ke po të mësë ishe kënjeri nuk të këshe pas mështira atë më këtë i tasë rësadi madhe ishte trim nuk i bëdi përshtyfi për kërtimi e bugjerit por i tha nëse nëllë për i kësoj qabe atër e komet nalën typi diqka që është halon me e modhe për ty së të kjo për mua. K qfar nalë? Ti nalë i karavanet për sham, të ektisë, që kalon ka Medinja. Sali modishtë, u dhejsi ensar, e nësarë. Andaj, e balavgjej kërstimin me, me kërstim. Prapë nuk pushuan korejshtë e me, kësë provokuarit e nërru dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t le të drejt prët muslimanëve. Me muhadhirëve që ishin në Mekë ku për bóhet letra se mos ju mashtron fakti se keni ikur. Por ne do të vinim prapë atje ku jeni. Është do të u bë më atu që kemi bër deri më tani. Dhe kërceuën me jetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është ndodhuaza ku suluan me shtu këto kërstime këto personat gjithë anët shikojnë nga tentuan nga kë grupë i vogli njerëzve me shkaktun e destabilitet të shështënur pas e i kërsnua në sadi për madhë se s'keni me vjetu qamë për më korë pas e letër, finuan që t'jenë seriose këto kërsnime atërë përgambir Nisa Sallem nuk ndi e i sigurit asme dine që ka, masoj, filluaj filluaj të këtërta e pasiguri prapo nësikur se dhëtë aishën radiallahu ta'ala në dhëtë që tërnatër përgambir nuk fl më hënë kujdesej, mërë të sebebën më rujtë. Dhe në në nëtë tha, Aisha thëtë radiallahu ta'ala anha, ardë Sad ibn Abibakasi, vënë të këpigamberi S.A.S. dhe i tha, pëgamber som, qëfar të shtyri me ardë këtë kohët, të vënë, pëse kë ardë? Sad i tha e rësullë Allah, nuk u bonë rahat, përshka këtë pasigurisë të ndë. Andaj flejti, unë e përsa të rujë të jopë unë të të jimë unë e rujë a jota atëherë përgëmberi s.s.ll. bëni dua për të dhe u qëtësua dhe të mon ishte një një uh, mobilizim i sahabë me rujë të përgëmberin aleyhi s.s.ll. dinisa na nuk shkëjt gjatë kjo pak ku Allah Gjallal razbini të sajete këndër të thë Allahu ja asimu kemina në nasë Allahu do të mbron Atë pejgamberin për alayhisalatu wassalamu ati tashmë erdh garancia për mbrojtjen nga Zoti i Gjithësisë, kaloni dhe vazhdoni pun jua, ja, në punën të juaja. Nuk ka nevojë të mëmeruajt pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ngase jër garancën nga Allahu dhe Allahu ty të mbrojë Allahu ty nga këtë kurs ai i i, i mbrojtur, do nuk mund të marrit të të. Dhe pas së pejgamberit filloi që më normalisht të zhvillohet prapa aktiviteti në në Medinë. Edhe pse tashmë preksej koha, sipas asaj që na më pranon, fillojnë fërkimet e para edhe fizike, ku pejgamberi saollallahu alaihi wasallam, domthon, domon masat për mëmbrojtje me Medinën dhe edese Kuresht e Mekës nuk do të rin të jetë të qetë dhe rahat, dhe dërgonte ekspedita jashtë ka, të Medinës, pikërisht ka kalon karavanë të Kuresht për tek ti, që ku pas thua të vëzhgon të çfarë po ndodh dhe çë ti të kujdesupë kurthave dhe pejsul eventuale që mund të vinë ngane e kurajës. Të ndodozë kur rikthehen i provokimeve të kurajshve i habë kuptu se, sa sa thellë armimësia e kurajës me e Demi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë kurajës të miqes përpara nuk interesuheshin për organizimin shoqënor të Medinës, por s'ka ndodhur kur Për shembull, kur është te Mikës me i thonë me dinasëve, pse ju po bëni kështu? Ju kanë bërë kom. Është Medina për sa ka qenë vend i parëncësishëm për Kushë te Mikës. Ata bënë aleancë me Medinasit për interesa tregtare, sa so me kalu. Dhe këto interesa ishin të kufizuar në një aksuar. Për shembull, bënë marrëveshje me ose interesa me sa diplomatin Muadhin, me të cilët ata njerëz që ishin elitarë dhe me ta për, nuk kishin interesim çfarë po ndodhte te Medina. Po shkikoni tashmë pësiradhe, u shqetsuan, nga se dinin se, a jam e qfar kar për e gambe një sallam, kjo është më rëndësime kuptur të ndërgëzëm. Nuk eshte më e thjeshtë që do të mbete mbërëna kofive të medinë, në sallam. Ata e dinin se tashmën në rahati dhe në siguri, lënë shumët përhapej misioni Muhammedit arihi sallatu vësallam. Për ndaj filuan që, Ma së mundirë atë, atëpësishtë në cindra kilometre lërë pëtyjnë, së kështë në kur fali dhe me ta, prapë se prapë, nuk ndishtë të sigur dhe ciluar me provokuat. Dhe e qështë me në nësikë të me kuptu qëtë ashtë të të bërëm nëzër, përmes kujtë tentuan me e destabilizu shështinë me dine, përmes kujtë, përmes njerëzëve të likë që islami u akishte rënuar intereset personale atë. Në në në, Allah i bin sëlluli Si kur çeteh uh, ah pak para se mor Muhamedi alayhi salatu wasalam në Medinë. Eshta në prag të shpalljes si mbret i Medinës, si në një pozicion mbret me shpallën. Mi po gjithë këtu ëndrat aty për mbretni dhe për udhëheqje ruan në ujë. Kur erë pejgamberi ai u harua nënse tash të pranon islamin dhe të nderohet me këtë fidhë të ngrihet ndonjëherë ai kse, i shfoli armësi Muhamedit alayhi salla. Po çka? Ky ia prishin anat. Jo çelimërt pejgamberi nuk ka me aprish Medinë se nuk i nuk i duaj pushtetin e Medinas. E po atënishtë ato thonat. Dhe si u zhvulloi pse ai në Medinë? E po nuk e harroj kët Allahu subhanehu ve teala. Vetëm zakonisht kur konçufi njëherë të sillet për shemb ë uh, paska të organizimit sëqtërë, paska të një një një një zhvillimit sëqtërë, urenohet interesit sëqtërë, ata nuk kursejmë pas taj që të shërbën me qëfar dëllojë mundësije të jashtë me të brendshme, qoftë edhe me destabilizu shështinë, qoftë edhe me, me, me rezikuar shështinë, që të qoftë, madhje edhe me dërë gjakë, që në kësë ndodhët në këtë rastë, vetëm e vetëm, vetëm që me arritë qëll ka këse individ destruktiv atë këtë të të një, të sësëtë thashtë, nuk kursin asë sigurinë në një veni, asë ekonominë në një veni, asë rahatinë në një veni, asë të armë në një veni, e qofë se u rizikohet dhe ocenohet interesit të në për. Dhe zakonik të të janë shumë për sëtë shumë për të përdojrë, nga gjithë dhe jashtë në për destabilitet të një venit të saktumopë. Nga se ku që të të gëhen letër Allah ibn Selulit. Pëse i dërgohana të i letëm? Nga sa ta për dërënësi, më honë, mjetë për të shkaktu përleni në Mohamedit a.s. s.s. A, s. S. S. a. që dërënë që duhet në kutu pejësaj të nërgënëzër është kërësimet e korejshve përkëmbejë i merte me kuidesë. O, nuk i në vlerësante, nuk i në nqmënte. Mirë për dhe nuk ndikonin qajta është të mbyllët dhe mos të përënë. Andaj, këa është e mesatarja që duhet me ndik gjithë mund përbal raziku të caktumë, përbal nështë të presunit caktumë, përbal problemit caktumë. Ka në disonë njëtë, përshembul, ka ndushimet mënoja, mund të ndohë, të rizikot nga ndonjë një problemit cakturë. Dhe endë në vlerësante i koparosi shndryshimet, rrethonat, dhe pasaj çka dë kanë pas, dëm më të madh se çdofta ka pasur chimia shkatuar vet armiku që po e person. Diku tjetër, të ton nikësti më caktuar, nikufizimi i caktuar mund të shkakton panik asht madhe, saqë so ato punë të thjeshta që normalisht më bëva ato i lën. Si ka dy extreme. Me stonë të, të kërkuar, kujdesi, maturia, gjëra këto të kërkuar, mirë po te vazhdimësia dhe puna është e kërkuar gjithaqto. A do të kemi mëson çfarë bëre? A u mbyll spërë dhe nuk do një xhamat? Jo, e duhet të ufol xhamat. A u mbyll dhe nuk liqëronte mota, nuk folte? Jo, ja, folte njerëzve. A u um i tha ashave domthon, ja, absolut. Mirë po, a ku dhe ishte po ku dhe ishte? Çka kemë mestra kukur. Dhe gjithashtu që mos habitim me on dikush e qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domthon uh, nuk flinjte natën me shokët e shok të të tij kuishin, që kur nuk eruan të atë, për shembull. Kto problemin pejgamberi sallallahu nuk ua shpalës të njerës dhërin këtë mësë. Par nëmëshën me dojë pejkomë të në gjamië edhe me thonë, une pej sotë së në flejnë atë në atënë mëpë. Nga se si jemi rizikumë. Sa so do së këtë në kej panikë shëshni, apo rizikimë. Nëse pejgamberi së o sëllëm dhërin këtë mësë, mërë dëmëhonë kujdes e të tjertë, pejgamberësëm gjithë mundë interesojë që uh, problemet që vinim mësë me i bar nuk kur mi kuptoj dot. Ne kur dikush por shemon ka një problem të madh që ka, në punë, në shtëni, e tregon pronë të shtëpi atje. Ata su ju bëjnë zgjidhje. Ata su jepin kërgë. Veç i, i, mërzit, i ngarkan, Adhej, të rastëve janë i mrzit, i ngarkon dhe asi duk rregullava. Atëh, problemet e tua por shemon që kish sikur e familjar ose si burr ose çka do të thotë, duhet më dit kush më tregu, ku më adresua. A mersadë më kosën në kështën nga as hap të thjeshtë, ishte nga as hap të afërt pejgamberit saum. Dhe kuptoj se pejgamberi saum në kosë rahat. Andaj me herë ndemuri mosazë, era suallah te era nat, unë këtu. Tekun do përmes mirë me kalu. Unë jam ajët ngroja. Te sadë më kosën në kështën e thjesht. Donë me parti dikush pram nga as hap të tjetër, sa më dobët, më i panjur, sa peqave kësoja ti fare asë mirë punov. E posadi sti pikun. Dhe me me më ia shpalos sadet shqetësimin, ishte më ia shpalos një burrë i cili nuk tmerrohej, nuk e kapte panika. Ka ka ka ka, na duhet të më di këherë me kë më çon për lart, apo më duhet të di këherë me ku na më ia shpalos ti të lashë, se ka dikujt për ta, për të ramur, thëm, ai tani nuk mbetet më për kurrë hiç. Apo a kusht ka puna më zvat, a ç'shëa boj tani duhet të më shku me me me kontra informohet apo për me me, me stabilizuar. Do një vetë kështu të kalzohet sotish që e moda, po do tani atimin me ngushtun, mëse çajtymet bën ngushtuam. Është duhet të mos në armaturë apo. Më mund me kon situatë për nga mversin, kam në kom presion, kam në njërin telashe. Mir po. Do të më gjit me kom me këtë hall. Dhe kur ti kushta bëson në hall, kur ti kushta bëson në sekret, më von, mos e rret tashtja ti sa i bën de katritaj, po ai pishaj ai të kalzon ty se unë jam dëgjush tu no, se i kadace. No, shikosi to ne për jashtë apo. Ja si kus e ke gjeturën, ndryshe asha problemi nai që mbrranan to, ndryshe problemi nai që jashtë problemi to. Nëse ti i jashtë problemi dikujt nuk ke mbrran problem, unë qashtu dhe më usill, e mos u fut aty në vorbull ne promi ti etaj mohji ka ka mazot buna. Nëse e aj tani ku më shkuaj, ai që vetëm këta lasha. Ai shkoj kët mençuri sadet apo. O ti boni pani, do të rriti kët punë. Te ja, Rasullullah, ti rradhoni po eksimboora neazgodsem me stmatch asa kada doon ne situata caktueme masum te duot menchuria dikuj pse te nia dikuj apo konjeri me at c me vepruave dhe posa pegameni sasa do me mori sigurisim ka garanton drejpred me vahje asa paraks do nuk ke te garantse pse gase edente se e e ka pa pegamber mairet qe jasulmu gen vra so pegameni vra kandot dhe historia e, e atentatorëve ndaj njerëzve të mirë është historia e një orë, gjithka që për kësaj, për e gjithmonë ka bërë do ta ndas. Është sas këtu të shka apo një orë. A më pega mëso më mëso rëzot këçësia. Jo për shkak të vetë zati, po për shkak të misionit, për shkak të projektit që do duhet të vazhdoresh, duhet të kryeshin. Andaj edhe kujdese për gjitha këto gjëra. Gjë që nganjëherë mund të përmande pikësoj për dobive të tjera është edhe Shikojmë, subhanallahu belëni sa di për modën. Vallahi kemi shumë ashpab të mahnitave. Shikoj sa di se Imaj është, sa di për kosen. Si një qet i thajërsa, tiposh apo nuk. Nuk bëri panik, nuk bëri, domthonjë, zhungur nuk e bëri këtu mund të marrë, nuk soli qet. Mo an ta kryi këtu punti, shumë qet. Ndërsa shikoj sa di për modën atë. Ana ky sa Imaj është. I kishte vetëm me katje, vetë ka shkuar me botë kur e krsneu bujahli, e bujahli ku e goditje bujahdja rapo a ti aku i dham shumë bujahta von ne bujahli sahi ati i dham per shkak se po ranoon i dhujt se tash ai ai ai bot kuptimi tyne i besimit po ranohte i dham ama ma, ma sumti i dham te xhepi i dham me bumirote te tia apo Andaj do ki tha pasambull sa di bimoadhi se njohtim prek mu tani unë vik ja, nuk ku mon me këtu tha tim non mu peksoi çabe unë ku mon non tipi di çka që është hala më e modha se kjo për ty javë bon por ti më e modha tek ti se çabia andaj ajo që është hala më e modha për ty se kjo nuk nonet ty javë dhe herëti kujtoj atë asni thonë ka tha asni asni hap nuk e dërmol apo domthon sa di radhiyallahu taala anhu kishte që rënë vështirë atë. Do nuk thar, përshëndetje kur i tha Abu Jahli, mos mekon ti ky, djeri apo nuk thar apo unë kam shok përshëndetje. Nuk dështe me një i mirë të borç në njëri që nuk është musliman. Por a kthejtaj tani situatën atë. Me kusht se as sahabët don dinin si mosil, ishit bashëm. Don nuk shkaktoi të kjo, të kjo panikë, nuk shkaktoi në një uh, konfuzion as në një veprim pamotor absolut. Epo ishin on atë manche ndëragitë të shpejta. Sesi më u jih në situatë dhe më ra tha që mund të jenë të pa përshtatshme edhe problematika. Prandaj kë rikthem tash edhe kjo se kjo provokim i ri që tash filloi me u shfaq pas siguresit të ndërguzut këtu filloi me këtu provokime ngacsime dhe nuk u ndal dhëres of tij përgjemberes saullas dhe s'u so ndëshuar me make-up-in, nuk u ndal. Nëse u shtrua make-up, domethënë qorej se make-up-s nuk u ndalën këto provokime të vazhdueshme, madje edhe eskaluan edhe në lufta, në betejë edhe në, domethënë situata të tjera që do t'i mësojmë në vim. Mirpo, këtu dua të më përfundojmë një gjë më ndërcë, nga se si dikush kur lexon për biografinë e Përgjemberes Saullas dhe kanë e prezantuar ato thotë pse ky pejgamber ka luftuar, e pse ky pejgamber pshëmo kavro, pshëmo duke e, e, e, e, e shikuar situatën të shkputur nga terrësia të jo e ngjarjeve ato. Dhe dikush po të përsekoton 13 ditë së pëlëratave. Ti përcjon në vendin. Po shkon dikundjet për olu Mekën, lëmni Murad po shkon në vendin. Apo. Ja valla që tash organizohen me të stabilizuar. Shikojmë gjithë ato kurtha, provokime gjithaqto uh, gjithaqto gjitha domthon uh, punë ultas, të rahat, kës në jetën tonë, në rahatin tonë, në sigurinë tonë, pas hyn ta ta ta ta ta rrezikon. Plus asaj, vijnë Medinet e Sulman, Badri ka nduën Medinë, Uhudi ka nduën Medinë, apo pas jeta kësaj, çfarë përdhet me një jetë normal? Çfarë përdhet me ndërmon një jetë normal? A ne pygameerson skajshmoresht, domthon deri në, në, në, në, në, në, në pikën e fundit insiston të që gjitha të regullohen me marveshje dhe gjitha të regullohen me pacje. Mirë po, kur te i kalohen ku firinë dhe s'kishtë e më këtë shkante, pa dëshim se edhe në këtë citatë e vëpërnë dhe përënë dhe përënë dhe përënë mirë po, endë të nërëzërëzën në këtë citatë që po frasëm na, endë nuk ishte arë urni për me levizën. Endë ishte në fuqi, endë ishte në fuqi urni mekës, ku fu e i endë, edhe masë të provokimi, edhe masë të rizikimi, endë ishte kështë situatë, po. E pasaj, dhe të vazhdojmë me tërguse, si erdhi urdhë dhe, në onë që tash mundi me ndërmorë masa, po. Dhe qëfarë masë ndërmorë i pejegonës për mundëbroj, dhe fërkimet e para mes ashabve dhe korejshet me i kësë, në rrugën e Medinës ishin interesantë, si para pregaditje për beteje në modët të bedrit, e këto këta këta dalë ishë pariosë më sh Kjo ështja përta të shki me thonë përsat Allahu jelloh i shkub lehu dhe në në ruft dhe në takim në arshu sallamu ala muhammadu ala alaihi s-sahra s-sallamu s-sallamu s-sallamu